IVA Egy Volt abban valami gyomorszorító, amikor az ember húsz év után először tér haza az országba, ahol született, és tizennyolc éves koráig élt. Mivel éjszaka repültem, és Budapesten hajnali hat körül járt az idő, csak találgathattam, hogy anyát, akivel az elmúlt néhány évben csupán telefonon tartottam a kapcsolatot, milyen állapotban találom. Elvégre hajnalban kelt és vezetett egészen Budapestig, hogy felvegyen a reptéren. Én nem, de anya persze tudni fogja, hogy mikor láttuk egymást utoljára. Talán tíz éve is volt már. Akkor sem én jártam itthon, hanem ő látogatott meg a nagy vízen túl. És lássuk be, az a találkozás nem sikerült valami jól. Azóta sok idő eltelt. És valójában fogalmam sem volt, hogy milyen lesz őt újra látni. Talán elsírja magát az örömtől. Az is lehet, hogy pikirt és kimért lesz. Mindkettő benne volt a pakliban. Anya nem könnyű természet. Soha nem volt az. Ideges voltam. Már akkor éreztem, hogy remeg a gyomrom, amikor a repülő ablakából megláttam a Dunát. Elepték a szemem a könnyek, amit nem igazán tudtam mire vélni. Elvégre nem vagyok egy könnyen bőgös fajta. Legalábbis eddig nem voltam. De itt, az ország légterében erőt vett rajtam a nosztalgiával kevert izgalom, és azt hiszem a hazaszeretet is. Talán ez lehetett az. Mindezeken túltett az idegesség, amit az eljövendő napok miatt éreztem. Nem csak anya, hanem a szülővárosom lakosai miatt is. Előre tudtam, hogy én leszek a heti szenzáció a Balatonparti kisvárosban, és azt is, hogy kérdések garmadával fognak megtalálni a városka indiszkrét lakói. Ilyenek a kisvárosiak. Akkor is érdeklődnek, ha épp csendben kéne maradniuk. Egy távolról hazaérkezett atyánk fia sok titkot hordoz, és ők minél többet igyekeznek kideríteni róla. Ah, Sóhajtottam fel, ahogy landolt a gép. Szerencsére a mellettem ülő férfi még mindig aludt, így nem kellett kínosan vigyorognom a viselkedésem miatt. Kifelé bámultam az ablakon, és egy mentolos rágot rágtam a füldugulás elkerüléséért. Rutinos repülő voltam, ismertem a trükköket. Azt is, hogy ilyenkor mindenki felugrik, és kifelé nyomul a gépből, pedig teljesen felesleges, hiszen a busz úgysem indul el a reptérre, amíg az utolsó utas is fel nem száll rá. Szóval nem siettem. Igyekeztem egy kicsit összeszedni magam, mármint lelkileg. Ahogy bekapcsoltam a mobilt, rögtön megjött anyától, hogy kint vár a parkolóban. Egy smiley is bígyeztett a végére. Ez talán jó jel. Talán nem kell egész hazauton hallgatnom, hogy miért nem jöttem haza gyakrabban, és miért tűntem el ennyire mindenki életéből. Erre talán magam sem tudtam a választ, csak ha mélyen magamba akartam volna nézni. De arra már évek óta nem voltam képes. Talán féltem. Talán gyenge voltam. Talán csak úgy volt könnyebb, ha nem boncolgattam, hogy mi miért és hogyan történt. Minden esetre azt már hetekkel ezelőtt, amikor eldöntöttem, hogy mégis eleget teszek a meghívásnak, leszögeztem magamban, hogy ez egy új kezdet lehet. végre könnyű annak, aki új országban tud új életet kezdeni. Nem igaz? Egy nagy frászt mormoltam magam elé mérgesen. Ezúttal a mellettem lévő férfi, aki már ébren volt, és az ülése alatt kutatott a cipője után, a fejét félre billentve egy halvány mosoly teresztett. Minden rendben? kérdezte összetéveszthetetlen amerikai akcentussal, mire visszamosolyogtam és bólintottam. Na igen. Amerikában fontos, hogy mindig minden rendben legyen. Úgy is tesznek, mintha pedig. Na mindegy, most már itthon voltam. Remélhetőleg anya nem fogja megkeseríteni az életem, bár volt bennem némi félsz, hogy mit fog szólni ahhoz, hogy egy fedél alatt kell velem élnie. Egyikünk sem könnyű eset. 38 éves korára az ember megtanulja, hogy ő sem az. Sőt, azt is megtanulja, hogy jobb olyannal együtt élni, aki el tudja viselni a rigójáit. Septében válaszoltam az SMS-re azzal, hogy remélem nem fognak sokáig feltartani az ellenőrzésnél, és sietek, ahogy tudok. A biztonság kedvéért én is odabigyeztettem egy smile az üzenet végére. Ugye, de kéne egy kávé mutyogtam ismét magam elé, aztán kibámultam az ablakon Hát itt vagyok a nagy kalanda lehetőségek hazájában ezennel befejeződött. De talán pont ma egy új kezdődik, ami remélhetőleg happy endel ér véget, majd legalább egy kávéval kezdődik. Anya a parkolóban várt. Sötét napszemüvegét azonnal levette, ahogy meglátott a túlméretezett bőröndökkel, amelyekben az egész életemet tartottam. Boldog mosolyjal és könnyes szemmel szaladt elém, amitől megkönnyebbültem, de hát egyelőre nem lesz földindulás. Örült nekem. Én is előre léptem, futni kezdtem felé. Lassabban az Isten szerelmére, mert előtt valami idióta, kiabált felém. Ahogy megöleltük egymást, nagyot szíppantottam a hajából. Olyan friss illata volt, mint egy tavaszi rétnek. Nem tudom, hogy csinált a hajnali hatkor egy reptéri parkoló közepén. Anyámnak mindig levendula illata van, gondoltam. Ő pedig egészen mást érzett rajtam. És, mint mindig, véleményét hangosan ki is mondta. Le vagy izzadva, kicsim. Ez már a bonyakor? 38 vagyok. Jó jól van. Nagy anyád is hamar menopauzált, meg én is negyben voltam kb. Bár ezt okozhatja a rendszertelen szexuális élet. pintatlan volt. Többek közt. De ennek még mindig megvolt a bája. Tőle elnézték az emberek. És én is. Rendszertelen, kérdeztem. Ja, igaz, ingább semmilyen. Anya! Jól van, jól van. Ezt nevelem, oké? Okay? Most mi van? Csapott a fenekemre. Megint megölelt, és hatalmasat cippantott a hajam illatából. Babaszagod van? Nem már! De egy anya mindig babaszagunak érzi a gyerekét. Most hmm. mondtad, hogy büdös vagyok. Izzat vagy. Az két külön dolog. Amúgy a gyerekem, vagy imádom az összes szakodat. Na, akkor ezt megbeszéltük, mehetünk? Igen, van egy termosznyi kávé a kocsiban, gondolom, kérsz. Septében berámultunk a csomagtartóba, és aléltan huppantam az anyósülésre. Anya fátyolos tekintettel bámult rám. Biztosan igyekezett feltérképezni az arcom, kereste rajta a ráncokat, az életnyomait. Aztán hirtelen megölelt. De jó, hogy itt vagy. Szörnyen, borzalmasan, retteretese hiányoztál, szorongatott. Te is nekem, szuszogtam már, amennyire a szorítástól meg tudtam szólalni. Aztán csak bámultunk egymásra. De a koffein nagyon kellett. A kávé, amit említettél, kezdtem. Jó, jó, igen, már adom is kicsim. A kezembe nyomott egy műanyag termoszt. Valószínűleg az utolsót az országban. Nagyot kortyoltam a még mindig forró kávéból. Furcsa íze volt. Kávé és még valami, valami ismerős, de nem tudtam megmondani. Mi van benne? Olyan fura az íze. Jó fura vagy rossz fura? Hát, jó fura. Levendul a szirup. Most kísérletezem bele. Anya! Ez isteni! Tényleg? Igen, levendulás és te készíted? Bizony, Mindenféleket készítek, és árulom is a boltban. Döbbentem eredtem az anyámra. Hát nem csak nekem van mesélni valóm. Van egy boltod? De van ám. Hol? A sétányon. Egy vagyon lehetett az az ingatlan? Nem, vagyis igen, de nem úgy. Majd mindent elmesélek. Legyintett anya? és kikanyarodott a reptér parkolójából. Alig várom.